NATO-pakt och Varsava-pakt. I Kristus har vi en eldsvur. Då önskar jag att be en bön och vi ska be för Sveriges befolkning. Ja, tack och lov. Tack. Jesus ifrån Maseret. Halleluja. Du levande Guds son. Halleluja. Vi ber dig Herre min genomgribande väckelse mm. över Sveriges ungdom. Herre vi beder dig herre för de sjuka och de lidande. Och vi har sett vad du har gjort Jesus, väl segerfull kramer i denna stund. Och styrke Jesus din kropp därut. Tack ska du ha Jesus ifrån Nazaret för du har kramts och besegrat. Ja, ja. ja Jesus över dig Jesus Apolog, Og du tog denna fukt med dig på Golgata kors Jesus. Jesus halleluja. Ja, ja. Tack för att du tar bort smärtorna. och du ser de andra ge som lider av hade Jesus du vill möta dem ja, Tack ska du ha för att du är ensam idag så du var fördömd där du vandrade här nere i din ja, ködsdag och Ja, förlåt och du, jag bryter böna här vi bara för några sekunder ja. och jag vill skicka ut en liten appell till sist en appell till alla ni som lyssnar Vill ni hjälpa oss till gäller Radio Tidring 24 43 35 När då då kommer vi till in så att vi kan få mer av sändningstid. Och vill ni sända en liten gåva så sänd till Guds bönehus Åtalsbacke 19 eller på 040 666 eller större gåvor till Rikspolisstyrelsen som i samråd med Riksrevisionsverket med Guds bönehus. Vi ska bruka pengarna till underbar välsignelse det svenska folket. Gud välsignar alla det Guds bönehus som har sent idag. Och tack ni unga studenter att vi hyc för morgonen att använda tid idag och ha hela denna tid till förvakningen mot för dessa femtio minuter vi har tidigare. Har vi kvar en, någon sekund eller nåt tekniken? Nu är det slut. Tack för idag. Ja, jag måste säga, det, det här är det speciella med nära. Och jag vet det är ingen annanstans som skulle kunna låta så här. Så det. Är du kvar, Krane? Nej, jag menar jag är kvar. Det skulle det. inte kunna bli såhär när det är nära av dem som gör att vi kan få sådana här programma, så det är så. Ja. Kommer du ihåg det här själv? Ja, jag minns det mycket, mycket, mycket väl och Jag är också medveten om att, att det var, ja. Många tyckte att det var oerhört uppskruvat tempo Men eh, Jag kom in på Jag har bakom en lång lyserfarenhet Och jag vet det är att jag har gått igenom ett tusen operationer Och jag har stått vid dödens botar och läkarna har varit rådlösa Så jag har upplevt direkt hur Och det gör att jag många gånger får sån ja, vibration i min stämma att det spelar teater jag har mött det är från min sida inget teaterspel utan Det är en livserfarenhet Och jag upplevt i mitt trosliv med en levande gud. Mm. Och sedan är jag väldigt hård och frein mot hela vårt etablerade kyrkosystem. därför att värst en kris idag, det är en levande guds tro. Kan du kort svara på frågan varför man skulle skicka in de stora gåvorna till riksbolistyrans? Jo, sakom var den att jag ringde är eh, För att eh, när man ser på det enorma belopp som har slutsats ut av speciellt katolska kyrkan som är väldigt fräna mot dem. I realiteten så styrde Europas banker. De har enorma kapitalbelopp till förvågan. Eller vi tar vår egen stadskyrka där det har kört i real värld på en 25 miljard. De har lagt upp 2000 olika fonder. Och jag ser ibland att dessa enorma penningmedel brukas inte enligt den nytestamentliga synet. Och när man ser speciellt de här stora gården genom rädda barnen och man tar del ut av vilka enorma belopp som helt enkelt bortmanipuleras. Man Men alltså för att göra... menar jag det att går det via Riksforiststyrelsen och Riksreversionsverket då får verkligen alla lita på att inte fem femmöre som försnillas. Det ja, så, det... jag så att du skulle få pengarna sen då? Ja, vill säga att det ska klart kunna redovisa så att pengarna gott. Och min dröm är ett vårdcenter. Mm. Ett det... vårdcenter. Där alla oavsett om jag tror på varken himmel eller helvete. De har ju alla sina bekymmer och sina problem Han mm. kan in och få en kock och sitter och resonera om sina problem får jag frågar, Fick du några pengar via rikspolistyrelsen? Jag har inte fått det större <laughs> Nej, Jag Tror att det är någon som har skickat hit några stora gåvor då? <laughs> <laughs> ja, jag tänker sig gå upp och hälsa på då Ja, gå upp och kräva pengarna på bordet bara Ja, höra närmna antor att det är just om en där, fast Om man ser på hela vårt rättsväsende och våra lagar och allt och speciellt då med sista domarna i HD och H-rätten är i alla jag är förtvivlat. Ja, Verkligen Men du, förtvivlad. Lennart, det var inte det här vi skulle hålla på att prata om ikväll här nu. Bagaren börjar svettas här ute nu igen. Menar, han gör det? Ja, han tog av sig tröjan precis. Hör du, det är länge sedan jag hörde din stämma, sa jag. Du är kvar i Stockholm. Ja, då. Det det, ja, ja jag, jag kommer tillbaka. Jag försökte bli bonde ett tag, men... Eh, Gjorde det? Det, det, det gick inget vidare. Det läckte i taket i huset där jag bodde, så att... Eh, jag fick avbryta vintern och resa upp till civilisationen igen. Menar du att du tänkte föra ut och, och försörja dig med ett jordbruk? Ja. Är detta... För, är det ja, överdriver lite, men... Ja, eh, I princip så var det väl på det viset. Jaha de man blir ju inte bonde över en ja, natt direkt. Ja. Men välkommet till Stockholm igen då. Ja, ja, det det märks när man kommer tillbaka hit och har bott ute på bystan att här springer alla omkring som uppskruvade reptiler fram och tillbaka. Stressbullar såra innan det starkt så är det. <laughs> <laughs> ja ja. Eh bagaren sitter här och gör ströpp. Ja, vi är ju den ordet till bagaren då. Vi gör det. Och de små alla så gott. Ja, tack tack. Ja, ah, det så trevligt här nu då i kväll. Jo, tack ska du Hej med dig. Okej, tack ska du ha, Lennart Kramer. Jo, jag hade faktiskt tänkt att vi har ett samtal till som väntar, men vi ska vänta lite med Hasse där. Det är Hasse en gammal närradio freak då, kan man säga. Han lyssnar länge på närradio. Jag hade faktiskt tänkt att vända mig till Tony nu här, för att han ska få förklara en sak för mig här, ordentligt och för alla lyssnarna. Det är nämligen så här, på Odengatan hade vi en kompressor som Tony Ekat hade konstruerat. Och vi ska ta och lyssna lite grann på hur den här kompressorn lät och sen så ska du få förklara för oss vad det var som gjorde att det lät som det lät. För det lät på ett visst sätt ifrån den här studien. Det gick inte att ta miste på när den, den låg inne. Så här lät den nämligen and the gibb one of the screekies or a biddy something hetter uh -huh. shadow dancing fm88 come again da you got me looking at that heaven in your eyes i was chasing your direction i was telling you no lies now was loving you when the words are said be I know you when you when in my Only you can see me through. I leave it up to you. Ja, nu så ska jag bli att här räcka att förklara vad det här är för någonting för det, det låter inte klokt alltså, det gör det inte. Kan jag flytta mikrofonen här så det smäller lite radio? Det pumpar <gör> Nej, men det är samma kompressor faktiskt, samma som sitter här. Den har gått nu i tre år, va? I någon stopp i stort sett. Vi flyttar den, va? det. va. En... Men den är omkopplad nu. Det beror på att vi konstruerade upp en grej. En kompressor en grej som håller ljudnivån konstant. Och den ska se till att man skjuter till i mikrofonen så överstyr man inte sändan. Och då kör man den där. Då kan man få de där ljuden att det låter komprimerat till ett speciellt ljud. Men den här var inte stabil riktigt. Första kopplingen. Så att när man anslog det så... så svängde den liksom så skönt där. Och tog den andas till någonstans. Vad fan? Vad fan? Liksom allig och den svängde tre, fyra gånger i varje taktslag och då och, och sen vissa låtar så är det så leten bra på va. Och då kom det där helt takt, ja, takt. Och då fick det speciellt sound det där när nog ett takt. Man skulle höra vilken studio det var. Ja, just det. Men nu är den gjorde bättre. Den sitter kvar här nu är den borttaget ur där till en annan som bara säger Då drar den upp förstärkningen så den går lite, arbetar lite arbeta lite bättre nu, men du tycker du du, du är inte om tydligen. Nej, det ska vara crunch för att det gick ut starkt ifrån den här studion. Ja, det, finns, ja, det är väl en anledning. Ja. De, de har närradios händerna så svaga så att en av vitsen med kompresorer är man ökar räckvidden indirekt. Därför att alla ljud ligger så starkt i går va? Så därför inga ljud så svaga så att de försvinner i FN brust. Det är en en anledning till att komprimera just radio. Då ska vi se. Hasse, är du kvar? Ja, hej. Hej hej. <laughs> jag vaknade upp här för en stund sen och då kunde jag inte låta bli. Vem är Hasse? Kan du presentera dig? du är väl en, en veteran. Ja, ja, så där det är väl några det är väl tag sedan jag varit med och lekt men det var med i början och Du har inte kommit upp i Victorias klass. Nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> nej för katten och. Nej då, utan kan det Det var många diskussionsprogram och sådana här saker Väldigt höginnovativa sådana mellan varven Och då var det roligt det, det var ju många människor som Som hade väldigt mycket vettigt att säga Och, och synnerligt då när det var en tre fyra stycken i samband som de lyckades koppla in Och sådana här saker, det var det mm. väldigt spännande och trevligt Märkte du någon skillnad på programmen Som gick ifrån Odengatan och senare då Från Gotlandsgatan <k dinner> Ja, inte för att jag är någon tekniker Jag är en, säkert en teknisk idiot eh, Men om Jag tror att eh, kvaliteten vart väl bättre. Från eh, Gotlandskap? Ja. ja. Men jag menar <här> själva känslan i programmet. Ja det är väl så, det var väl så att eh, det var väl roligt i början och då höll man på väl med en massa prylar, då slängde man väl in det mesta, det var väl så att även Sveriges Radiohåll varit ung och grön och det mesta gick ett på skruvar även då på den tiden när de höll på. Så att man kan väl se det i paralleller. Då. Mm. Eh, så att jag menar Ju längre den här radion har vuxit till sig, inom citationstecken, så har det väl ställts större och större krav. Eh, eh, kvalitetskrav? Ja, just det. Att du vet, det, finns det här eh, religiösa köret, det finns ju folk som <coughs> kan kan berätta om att på vissa håll så har de ju studios i klass med Sveriges Radio och såna här saker. Och mm. Det ena har pressat upp det andra. Mm. Tycker du att man ska ge efter för kvalitetskrav? Ja, det finns ju en del föreningar som, nu, nu är det inte sådär förtvivlat mycket längre för jag tycker att det har blivit alldeles för tråkigt på något sätt, men eh, ett krav kan man väl kanske få ha och det är att man kan åtminstone få börja att man hör vad folk säger. Att det knastar, det kan man ju stå ut med, men när man vänder, banden och de går fel väg och sådana här saker, då, <laughs> då, då är det inte roligt längre. Nej, man har väl hört sändningar... Eh... Ja som eh, Banders berättade att man laddar en bandspelare, sen kan man hem och så fyra timmar senare eller nästa dag så startar den va Bandspelare som startar automatiskt, men då man hört att folk har ställt in fel hastighet Jag har hört program som har gått för fort, program som gått för sakta Baklänges? Det... Ja, det har jag också hört ja Och det fina programmen går på dubbel hastighet, då tar det ju slut efter halva programtiden Och då sitter man och väntar på att det ska komma något gammalt skrev på bandet. Ja, <laughs> som man... det sägs pinsamheter. <laughs> en rolig grej jag hörde när vi hade den här slingbandspelaren, den allra det är faktiskt samma som står här ute nu som går. Det var när vi laddade den Anders styr för första gången, och den gick så vi satt och lyssnade på den och så hörde man Då förstod jag att bandet just halkade in i kastanhjulet och lindade oj, in till bandspelaren och vi satt hemma och hörde Och sen kom vi dit så låg hela bandet i ett enda rör, in i maskinen, det var inte så Sju. trevligt Ja, den bandspelaren är en parentes lånad, långlån ja, Så står kvar han tre år senare <laughs> Ja, jag ska inte säga vem som rå om den Men det är en sån man kan höra det. De Hör ni snackförstörare <laughs> uh, Vad skulle jag säga Hur ser ni själva på det här så att säga Med att uh, det har ställts Större och större krav och att man börjar på Och nästan bli uh, Så att säga perfektionist i, I fingerspetsarna Hur ser ni på det själva? Ja, ja vi försöker Bryta det där så mycket som möjligt på något sätt göra sådana här program Jo, jo, det är ju jättekul Så här, Nostalgi är ju vansinnigt jag. Det, det är ju alltid roligt får, säkert för er som var med från början och har sett det från insidan och allt det här Lär bagarna säga det där ordet nu en gång till. Vilket då? Nostalgi Nostalgie Ja Nostalgie Ah, American way I love you Ja, det är lättare om du ser det på engelska tillbaka än. <laughs> Nej, men, uh... Ja Men som lyssnare, jag vet inte Det finns väl två sätt Om man till exempel bara vill höra musik <clears throat> Eller bara vill ha, vet inte, nyheter Då vill man att det ska funka perfekt och utav strul Men om man vill lyssna lite mer noggrant på radio va, och Då kan det vara kul att inte veta vad som kommer att hända Det är väl det roliga med närradion Framförallt sedan det var i början Att lyssnaren visste lika lite som de studion vad som skulle hända, och bland visste lyssnaren mer om att det gick ut än de i studion va Så det kunde vara det kunde vara riktigt spännande att lyssna, man satt som trollbunden mm. Så att, eh, ja... Men hur det, om, om man ska ta det här, musik är ju alltid delad så att säga, jag har ju hackat på bagan Disco bagan man kan stötta dem <skratt> till eh, Eller disco punk bagan som någon annan sa eh, Jag menar, är det svårt att så att, säga, att inte att så att säga, låta bli och vika sig för den här konversialism? Som finns, jag menar... Kommersialismen? <kör> ja, just det. Jag menar, det är onödigt att spela samma musik som man gör så över Riksradion. Jag menar, jag hade ju en sån där naiv idé förmodligen. Kanske det kan vara att då skulle du ha möjlighet att bjuda på annan alternativ, annorlunda musik. För det finns ju även uh, yngre människor, så att säga, spelar annorlunda oh, musik. Men det är väl helt enkelt så här att de som sitter och kör såna här eh, musikprogram i nära de kör väl de de själva känner för helt enkelt. Mm. Det är ju bara en spelning av det. Men det är trampar sig på tårna då, så att säga, att, att försöka vika bort de lockarna, så att säga, och eh, ä, att låta ögonbrydda flygla ner någonting helt annat som man inte själv vet vad det är då? Ja, mm. äh, det är ju, ja, det är helt ingen de som kör, Om de känner för det så gör de det, annars inte va? Det, det finns ju ingen uh, styrning utan uh, <skratt> med reman hemmablind då eller? Vi, mm. Ja, det är väl egentligen det, det så att uh, du skulle ju i princip kunna sitta och spela den musik som som du skulle vilja höra, men <hör> nu, nu har det blivit så att du har drunknat i radion och förblivit en lyssnare vad jag förstår då va? Ja, Men det är ju bara liksom upp till personen i fråga där att sätta igång och göra Arabisk nära, det, till de kör ju sin, sin musik lite, jag vet inte, de sänder fortfarande. Men jag jag håller med dig om en sak, att att när man tittar på programmen då i tidningarna så det är som ett oändligt karbonpapper nu på något vis va? Ja, det är ju så att den här, den här P3 så att säga va, de kör, de kör ju det här nu skivor i driver va. Det mm. kör de ju från tio till halv två nu va? Det är ju så att säga uppenbart, det är som du säger genomskinligt karbonpapper, det är för tydligt då för att hala över de här ungdomslyssnarna då som har lagt sig i, i den andra radion därför att de kan alltså förmodligen få fram bättre kvalitet och färskare skivor och gud vet inte för det för någonting. Ja det kanske de inte kan, men de, de har ju stereo som inte närradion har. Mm. Men meningen var ju inte att det bara skulle vara en kanal på det här viset i Stockholm Det var väl åtminstone varje liten stadsdel och kommun skulle ha en egen sändare så att i Stockholm skulle man ha ja, åtminstone 30-40 olika närradiostationer som man skulle kunna höra på. Var men menar du att det var meningen från början? Eller? Ja, det är ju meningen om det byggs ut att... Ja, så många i Stockholm? Sju har jag sju, hört. i Stockholm tycker jag känns... Ja, rimligt. men som man skulle kunna höra, i du vet, inom området så skulle det bli så att hela FN-bandet ändå var täckt mm -hmm. med... och okay, väl, sju inom mm -hmm. närmaste okay. området. Men, men, ja... Får han... vi höra bagans synpunkter för inte mer, jag ska angripa honom utan han får försvara sig. Sådär. Han känner sig inte angripen. Nej, men jag vill handlat. inte vara stygg på det viset utan... angod musiken menar jag? Ja, det blir så tyst när jag säger Ja, sen. jo jag, jag blir alltid tyst när när det här ämnet kommer upp därför att jag kan inte riktigt försvara det mer än på det sättet som Lasse säger att man spelar den musik man tycker om va. Mm. Um, jag spelar musik som jag jag blir glad av och jag hoppas att andra blir det va. Mm. Sen men har du den, ingen förståelse själv för det? om den är kommersiell, jag vet inte, ah, vad, vad är kommersiell? Är det när man köper en viss typ av strängar till detaljen eller är det när den pressas på skiva mm. eller är det när den överstiger vissa antal x eller vad är kommersiell, jag förstår Nej, du? Nej, det, det är när du ringer runt i alla affärer och hör vad som ligger mest på trendkopp. Men det gör inte jag så det. Jasså? <laughs> Vi låter lusnarna ringa till och berätta vilken skiva Men det är kanske, kanske ett ovanligt tänkande för oss det här. Vi är vana att det ska centralstyras och centralplaneras så att man alltid ska ha någon viss ideologi med allt man gör. Men... Närradion är en annan sak, det är precis som med tidningar då, att man har en frihet va? Så att de som producerar ju sitt program, de gör det precis som de känner för. Nej, och försöker... de, har, de behöver inte ha hänsyn va? Så att jämför inte närradion med radio, utan kanske med tidningar. Nej, så. Bara, vad jag försökte få vagran att säga, det var att han var väldigt angelägen att lyssna på P3, vad det var som gick för melodier där, så äh, han bara gjorde samma talat, saker va? ska man inte lyssna på P3, ja. man ska lyssna på Luxenbörjan och... Tyvärr, måste jag säga att ärligt talat så ligger i så fall P3 efter va? Några månader Vad nu det är Vare sig det är positivt eller negativt behöver inte gå in på Men Nej. det kan man dela meningar om men, Får jag det... fråga en annan sak eh, Som jag bara hörde vi vid no av, av, av något I något tillfälle Det var att eh, Det finns ju massor av såna här eh, Små bolag Gemofonbolag Att de har sponsrat de här eh, Så att säga Radio Luxemburgs programmen som översvämmade De du har gjort det menar i, via... i närradio? Ja just det, att de har gjort det via sina anställda ah, att, att de ska det, spela nej. sin musik Det där tror jag faktiskt inte mycket på Nej jag vet de, inte Det, jag, det är jag, såna här rykten då... som är tacksamma att sprida ut egentligen nej nej, nej, nej, Nästa, De flesta av de här eh, rad, Vare sig det diskoteksdiskjockus eller närradiodiskjockus Jag har träffat, de De måste himla medvetna om vad de vill spela, så, på så här kaxiga om att det här är bra, det här är dåligt och det här är gammalt Så att det är ju omöjligt att försöka påverka dem då måste Men ni kan ju själva att... förstå att det är ganska tacksamt att, att uh, göra på det sättet, för det, för det är ju helt, helt så att säga uh, ja, ja men då de flesta av de här diskorna har en sån hög, uh, vad ska jag kalla det för, de måste så jäkla noga med vad de kör va Det här låten är bra, den där är ju gammal, den var ju gammal för en vecka sedan va Och amerikanska pressningen är bättre än engelska och hit och dit va så att eh, Det är väldigt svårt, i så fall, ska man gå in och påverka så är det faktiskt lättare med de här stora etablerade föreningarna som vill ha, bara vill ut ett, ett budskap och sen, ja sen ska vi fylla med lite musik och vad kan det va? Har, jaha, det här kan vi ta, som de som inte är så noga med det va? Det, det är så svårare att påverka de här eh, killarna Eller på att säga små killarna som är jäkla noga med vad de vill köra Men får jag fråga igen uh... Hur ser ni på närradions eventuella fortsatta utveckling? Jag menar, ni borde ju göra någonting åt det här nu för det kan ju du bli kris. Du menar efter det att närradion har blivit permanentad? Nah, <här> <här> <här> Nej, men det kan ju bli kris. Va? Riksdagsfolket kan ju få för sig. Jag menar, Kramer gjorde väl ingen nytta det han var. Men jag menar, de kan ju få för sig att, att de ska sätta stopp här nu. Så. Har ni överhuvudtaget inte diskuterat att, jag menar... Någon krisplan? Ja, men... Ja, det verkar som nära du får vara kvar, men bara musikföreningar eller stryka några andra va, små föreningar. Det är bara de stora etablerade som får vara kvar, det vill väl inedömet in in av den här lagen att små oetablerade stryks bort och de redan stora, starka... Det finns, det, inga, det finns inga planer på alltså att, att äh, lägga av den här, äh, de här äh, blockeringsändingarna som finns nu, som man har lagt, lagt ut. Lockering. Ja, alltså som går dygn, som går att så varje... När inte något annat menar du? Ja, just det. Ja, det där är nog... Eh, jag tror att, eh, som du säger, att lekfullheten fanns i början. Och det kan hända att det kommer eh, någon ny förening och mjukar upp det hela. Men jag, jag har en känsla utav att hela närradion håller på att eh, stelna till lite grann i formen. Att... Eh, Myndigheterna vill ha in de stora föreningarna som Lasse sa här, och ja, jag tror att eh, den här myndigheten är lite rädd för den här lekfälligheten Men tro, varför tror ni, inte ni inte... att de är rädda för det? finns väl ingen orsak att vara rädda för någonting som, som så att vi inte har någon större spridning? Nej, jag kan citera ja. en politiker så man kan inte tillåta vem som helst att greppa mikrofon och säga vad som helst stråkligt <skratt> i luften Jag ska inte säga vem de som sa det, men... <skratt> Nej men alltså jag menar om det, om det nu är så så att säga ofarligt Jag menar om man nu ser på det som så ofarligt då Jag menar om det är några människor som sitter där i Och jag menar, jag höll jag på att säga, vad heter det, pratar och jag menar inte... Ja, det, det är väl också det här att eftersom radio har varit monopol här i Sverige och kanske Europa så har man så väldigt stor tilltro till, till, till att det så väldigt på stort allvar. Och lite som du har diskuterat förut här med varför vissa spelar sig en sorts musik. Man har alltid trott att det är liksom samhället man ska ha en övergripande målsättning och så vidare va? Mm. Men om, om radio blir mer... Är uppdelad på olika folk så lär sig lyssnaren att mera kritiskt lyssna precis som man tar en tidning, vad här för tidning aha det är de och de, de vill nog det och det va så kan man alltså mer kritiskt lyssna på <coughs> programmen och inte utgå från att det är amen och hela sanningen va? nej, men och, hur ska man alltså få folk hur ska man få de här frikarna så att säga som, som så att säga sitter och, och, och bandar och bandar samma, samma samma sorts då att så att säga inte ser till sig själva menar jag utan då för att få respons från från någonstans någonting, någonstans ifrån så att de vet vad de spelar så vet vad de gör så de inte sitter där och är egotrippade för dess egen skuld, så jag menar. Ja, det, ja, det tror inte är det det går. <laughs> Hallå Baga. Ja, ja jag, jag är snart redo börja köra musik. Ja. Nej, du får hålla dig lugn. Ja, jag tror jag att det har finns alla ego trippare på båda sidor. <laughs> Hallå, vänta vänta, vänt, stopp då. Det är snart tok här. Jag, jag har ett jag har ett meddelande till Hasse här. Så ett ja. ögonblick här så ska du få höra. Aha. lästens mindestpunkt. Ni charmören i sällskapslivet. Kontrollera Kevinan till eller det betyder mannen. Skaffa dig en profil som är eh, närradioskisk. Okej, wow. Som närradioskisker kan vi få allt detta. Och vi har just nu den nya årskullen som överstiger allt Europa-rätten och föresten och bära. En annan sak man måste lära sig är att hantera alla dessa små hjälpmedel. Harskramlor, pinglor, tutor och annat som ligger och skräper i studion. De, dessa små lintossar har bara elat i två månader. Vi har det kurs 4AB sektion 2 fjärde linjen i tre året här. Men först och främst det viktigaste av allt, koordinationen. Okej. Vad sa om det där då? Ja, det låter ju i värsta det var någon slags vad heter det? Röstbefrielsen eller liknande. Ja. Där har det ju någon varit mycket röstbefrielse under de marsjerna. Ja. ja, men det är nog så att eh, väldigt många utav dem som håller på med det här gör ju detta alldeles gratis. Mm. Och det är ju därför att folk är intresserade och inte är det någon offentlighetens röst som kommer ner här i studien och börjar tala. Utan var och en har sitt eget lilla budskap som de själva bar med sig i hjärtat. Mm. Var och en är sin egen profet här. Jo, det, det det har man liksom förstått, men, ja, men, men vad jag bara försöker säga, det är ju att, att eh, man kan ju bjuda på sig själv lite grann då. Ja, men det är ju just det som de gör. Jo, men alltså, man, man bjuder på ett sånt sätt så att eh, man vet att eh, det samma sak som kommer nästa gång. Då. Det samma sak, det, det blir det sina uppretningar. Man kan ja, ju förstå det det, att räddebörande tycker att det är roligt att sitta där och höra sin egen röst och sitta där och tjoa. Och, Tänk på dig själv, <laughs> Trampa i gasen och sånt där jag menar, ja. det, det, det, det kan man ju förstå Men jag menar, det måste ju också ta slut någon gång va? Jo men Så det håller hur... ju på att ta slut också Nu tror jag nog att om flertalet Har pratat av sig i nära radion Både lyssnare och programvakare Det tror du Ja, jag har, jag har en känsla av det i alla fall. Ja, vad har du vad har du näst blir nästa steg med? Nästa då? steg? Ja, jag vet inte. Några etablerade små klimatradio kanske. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men framförallt vad vad tror du då om vad tror du är, är, är nästa steg när de här som så att säga har legat rommen av sig då. Att, jag menar är det är lite roligt är det inte roligt längre för de för de gamla garvade då ska de bytas ut då eller Ska ja, de, de rädda ansiktet på någon? Va? Det kommer ju nya, men det märks inte så mycket För att de kommer ju in eh, eh, Ja, sporadiskt Det märks inte så tidigt Men det, det, det bildas ju nya föreningar hela tiden ändå Som kringgår de här bestämmelserna som finns Ja, just det! Det, var, det, det, det glömde jag också, ja eh, de, här, de här missbrukarna som, som, som var på tapete, som är på tapeten ikväll hur, hur bär man sig åt då när man eh, Så att säga, går round and round? Då börjar man se ut då när man inte har så att säga... Det är en hemlighet. Det är en hemlighet? Ja. Jaha, men då glömnar ja. okay, vi det. Okej, vi lämnar väl dig också här nu, för nu börjar bagan och vrida på sig ut i kontrollrummet här igen. Och hattar på sig tröjan. <laughs> ja, okej, okay, och du heter... Vad ja, jag heter? Ja. Hattel heter jag. Okej. Okay. Okej. Okay. Hej då! Hej då! Hej då! Musiken donar vidare på Stockholms ljudarkivs nattsändning. Stars on Stevie! som 45-gänget som har slagit igen med någon form av cover-medley här. Ljusen alltså på nattradio gammal radio 88 eller alltså vill ha högre volym i sina lurar och det står Stockholms ljudarkiv som ligger bakom det här. Ja då återvänder vi in till järngänget i ja, studion här. Ja då, där ligger den här. Ja, bara ja, ja, klagomur är nedringd här för länge ja. sedan. Vad, vad, vad klagar de på? Ja, de klagar på att inslagen är lite grann för långrandiga. Mm -hmm. Men eh, Stellan har ringt och sagt nånting att nu har raggarna kört i 30 år på Kungsgatan och det börjar bli kultur att de åker där. 30 bara. De Har haft bilar så länge? Tänk 60-åriga kriser vid det här laget. Fråga, Stellan frågade om hur länge de har kört på Kungsgatan. Han trodde att de hade kört ganska länge. Någon av det som kanske talade om det. Hur länge är rägerna kör på skartan? Och han menar på att det börjar bli kultur nu med, med, med rägarna. Kultivarbetare kan... ja, vi kanske börjar bli kulturarbetare vi också. Vi har bara hållit på i tre år snart men ändå tre år. Nej, men det är snart. ja pyssla med vissa vissa vissa vissa vissa vissa Nej, det, det finns en del som våra gamla möbler inte gillar nya IKEA-möbler och som Ragga gillar väl inte nya Volvo och som mm. tycker om gamla... Och vi putsar möbel. våra gamla program... Tjena Putte, är du där? Ja, ja, ja. Hejsan. Du kom in i det här med närradion första gången på Odengatan. Jajamän. Kommer du mm. ihåg? Det har varit en mist du blev stående ute i kylan i flera timmar tror jag. Första gången, ja. ja. första gången. Du och jag hade frågat dig din dotter födde den första gången. Vad sa du? När är din dotter född? Den femte mars. Eh, son är det. Ja, son var det, ja. Ja. Femte mars. Eh, 1981. Var det 81? Nej. Nej, 80. 80 måste det Eh, varför frågade du det förresten? Jo, den natten var du lycklig och dalfri i din fru, eller den var från den här botten. Eller då? Ja, så, näja. Är du ja. tvungen från studien lite? Ja, ja. nej han satt han på den i Epilodengatan och eh, nästan eh, blev inblandad i eh, kablarna där. I. Så han kom i... inte loss när vi kom, tror jag. Nä, nä, ja. Ja, det, det jag fick göra en snabbrush upp till BB där, och, vad menar barnet? Jag har inte sagt att jag... Det... Ja, jag var faktiskt nere i Småland, eller i Skåne när det hände. Jasså? Ja, men ja. säger du? Oh ja. Men du var inte nere i Skåne, du var här uppe då. Ja, ah, ah, där tar du filmen. Var i Pudens... Ja, så... Bagans sa Baga, i alla fall att han skulle ha fått en, en, en dotter son, här i natt. Det var kanske nätten före då. Ja, det kanske var. Jaja. Bortsett från det, det var i alla fall 1980, som jag första gången i marsnålen dämt ner på och gjorde en Och det blev en missförstånd om att in genom porten som sagt, men det verkar ha till det tillfälle. Ja, det var första gången vi stod ihop med dig, Putte. Hos det? Ja, du hade ringt och eh, fått tillåtelse att komma ner i den hemliga radiogruvan där. Ja. Och du hade datalist med musik va? Ja, det var inte ja, det tidigare var senare. Senare. Ja, och det här kommer jag mycket väl ihåg. Det var Platon som skulle gå upp och öppna till dig. Åh oh då, du ringde sen hem och det var någon eh, anhörig som eh, ringde ner i studion och sa att eh, pappa står ute på gatan där, så ja, var det en... Ja, det var ett tror jag att jag stämmer, det Ja, den dött åt det, dot -dot, ja. Och så var den eh, Platon upp och tittade och såg ingen, för att du hade inte hunnit gå från telefonkiosken. Och så gick han ner igen och låste dörren och så ringde du igen efter en halvtimme. Så jag håller på sådär, för du hann aldrig gå för att... Jag gav mig inte syren. Ja, du var ju jämvist. Ja, du har det. Då. Ja visst. Men du var ju en utav de här som tog eh, yxan i hand och... Eh, amp du ringde och ville höra lite mer av Glenn Miller och sånt där, eller vad det var för nånting. Naja, först när jag frågade jag när jag ringde in, och det var någon gång i januari. Ja, det var nog i februari, sen strax efter den de 14 februari. Då kan det också vara lite med sin... ...däck på Då ringde jag och frågade hur... Um, ...det fungerade nej, det, helt tekniskt också. Jag ja, du var väldigt tekniskt intresserad, det, det det kommer jag ihåg. Ja, jag har ju byggt upp en egen studie nu. Och jag vet men eh, vad som eh, vi, vi tripps över dig då att eh, du hade viss kritik va, du tyckte att det var lite för mycket disco och sådär. Nej. Åh ja, du tyckte. Nej. Det. Nej. Ja, men även om du ändå inte var sådär eh, särskilt negativ till musiken så har du fått en punkfrukt när jag sa så här. Anders Ja jag kommer inte ihåg formuleringarna men mm. Men ja så vi kan ha något nu som jag sa då Att jag säger att det blir så för mycket disk Och det blev inte för mycket ungdomsradio Ja precis Det borde vara lite grann som läggde upp mot det Exakt så sa vi Och då sa vi någonting så här Ja men sätt igång och gör då som du själv vill ha det va Och det gjorde du faktiskt Nej ja, det blev inte riktigt så med en gång Nej nej inte med det en gång tid, Ja det tog lång tid Men det var andra orsaker som kom in i begren då För de som skulle hjälpa till då finansiera här i form då. Jag sa själv då redan var förtidspensioner mm. Så var vi då då beställde upp med ett löve här mm. Ja det, det, det, det tog väldigt lång tid innan ja. det kom till skott och så vidare det Men det, det är en annan historia nästan. ja mm. Men nu kan jag ta av på en sak att på nästan nattsyn som nu är den 23 april Det är ju på fredag kväll, jag räknar, vad det? 10 euro, 10 dagar Ja, nu börjar bagarna vrida på här igen Men jag ska bara tala om då att då till exempel som vi också tidigare haft i sociala Vi vet inte mer från socialvård. Vad är det här det här kommer alltså att vi ändå ser till hans uh, näre. Pensionär, ja. ja. Var det så att man har fotfruntkis över det så eh, är det faktiskt en så felteckning man har lyckats en viss stund. Ja, det är verkligen känns välriktigt. Ja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 Ja, nu är du examen för din egen studie också? Ja, nu är det bara där för andra studier som säger stopp till vissa program och jag tyckte det Eh, du tänker då på sådana här nazist-tryskra program och liknande? Ja, du har inte de påsat en nazist-tryskra, alltså det är egentligen G.I.K. kan döma för rätt, alltså. Jag ska inte vidare den här för Okej. Ja, nu så ska bagan köra ett inslag här. Okej okay, Putte, Ja. det var en att du var med och beredd här med telefonnumret. Ja, det kan man väl utanför. Ja. Jag har ju suttit mycket där ni har kört olika program, men han ja. gör så godrängande kram runt flera år. Ja. Eller, varje för näsan till, då heter han. Mm. Nu ska bagan köra ett nytt inslag. Ja. Görs. Jag kommer ihåg man gjorde lite ofog då på den tiden. Det och, brukar man ju göra. Man... Ja, man fick komma fram. Mm. Till lärarinnan till katheterna så fick man lägga fingrarna på katheterna och så slog man med den där spinnen och luggarna under håret alltså. Alltså ja. det var på den tiden alltså. Vi lever ju 1980 nu. Vet? Precis. Ja. ja det var jätteotredligt. <laughs> ja, visst, men jag tycker jag har blivit mycket, mycket fint för i skolorna. Ja, mena, mena, mena, mena, Den sväng om vid bryggan, gör allt som hör en svensk sommartill, och Radio 88 T-shirt! Äntligen, den efterlängtade Radio 88 T-shirten, i tvättäkta tryck, tre storlekar, small, medium och large. Vi gör det då för att få tag i den. Jo, vi sätter in 35 kronor på poster och kontakt.